o los turbojets. Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Más inmediatamente! ¡Me doy! Me tengo que me he pasado un día, capitán. Nadie es perfecto. Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a la mateixa hora de sempre. I avui estem aquí doncs, una mica a tope perquè tenim molta, molta informació, tenim moltes coses avui que comentar i, per tant, una mica anirem anirem bastant al gra. Comencem presentant ja ràpidament a l'equip del programa, comencem amb la Marta Sanz, la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa. Com estàs, Marta? Molt bé. Simplement et saludo. Avui ja no et pregunto res. Ah, jo m'estava repassant el doncs dia. Doncs res, no repassis res. No. Ja casa casada, bon, què tal? Com estàs? Molt bé, jo parlaré d'en Tino, ja està. Ja està? Sí. Bueno, com cada setmana, no? Això tampoc no, no seria... No, no, eh, patat ...entre nosaltres. De tant, tant en parlo, no sempre. No, no. Bé, és igual, deixem-ho estar. Eh, jo mateix, l'Ignasi Arbat, presentant i dirigint al Ningú No és Perfecte, que avui, doncs, tenim moltes coses, entre les quals avui tenim entrevista. Parlarem amb l'Alejandro Martínez Viturtia, l'editor de Panini Comics que amb ell analitzarem una mica mmm, tot el que publicarà eh, panini i sobretot de Marvel, de cara doncs, a l'any vinent, al 2010, i analitzarem també la situació d'algunes doncs, de les millors col·leccions que, que publica ara mateix Marvel. Eh, parlant de Marvel, tenim el concurs... Gentiletes dels amics de Panini Còmics, que, com cada mes més, un lot de còmics ben guapo de Panini, que, a més a més, aquest és el lot de Nadal, i, per tant, suposo que hi haurà alguna sorpresa, serà un lot allò ben maco, ben farcidet, allò lot de tio, lot de reis, dels amics de Panini. Heu de contestar la següent pregunta. Quin actor interpretarà a Odin a la pel·lícula Thor? Quin actor interpretarà a Odin a la pel·lícula Thor? Fins al 29 de desembre, és la data límit, en la qual ens podeu enviar un correu electrònic al ningunoes.hotmail.com, ningunoes.hotmail.com, i juntament amb la resposta ens deixeu el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu. Quin actor interpretarà Odin a la pel·lícula Thor? ningunoes.hotmail.com. També tenim una pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes, o si no, a Google i clicau ningunoes, perfecte. Els primers de Google som nosaltres, on podeu descarregar el programa, entre moltes altres coses. Tenim fotografies, a vegades pensem trailers... També ho fem això en no? el Facebook del programa, que hi ha moltes coses, us podeu agregar, us feu amics del Ningú no és perfecte, aneu a Facebook, cliqueu Ningú no és perfecte amb accents i allà ens hi trobareu i ens podeu doncs, fer amics del programa i tot això. Doncs res, avui ja us anireu trobant tot per marxa, també tindrem 40 minuts avui de secció de tele però serà ja una mica cap al final, que tenim moltes sorpreses, és o de Sèries que tenim uns moviments de sèries que van d'un canal a l'altre, compra, venen... bé, una mica de tot. Això al final del programa. Nosaltres el que farem és ja anar directament amb el cinema. <frican> <francis> estrenes Tertúlia i notícies a la gran pantalla. Jake Sully? <fres> <fres> <francis> Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nou món. <francis> podrías dejar huella Me hice marine por las duras condiciones Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba Lo único que quería era una causa que valiera la pena luchar Señoras y señores Ya no están en Kansas Están en Pandora Deberíais veros la cara Existe una población de indígenas llamados Naví Son muy difíciles de matar. Pues por lo que estamos aquí. Porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática. La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano. Mezclado con el ADN de los indígenas. Un marín en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad. Desde luego, señor. Es igual que tú. Este es tu avatar. Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil. Doncs James Cameron ha unit de nou a l'equip de Titanic sobretot tot l'aspecte musical i fins i tot no hi ha cançó de Celine Dion però hi ha una cançó romanticona d'aquestes que en teoria ha de marcar molt i bé, ja l'escoltarem aquesta al final del programa que per cert l'Avatar ha tingut diverses nominacions, els Globus d'Or que s'han donat a conèixer aquesta setmana i bé, ja veurem si s'emporta algun premi o no i si s'arriba a col·locar la pel·lícula en els Oscars de moment ja James Cameron pel So fet de ser Cameron és d'aquelles coses que ja... Ets susceptible a rebre premis, eh? I més si fa 12 anys que no has fet res. Bé, James Cameron ha dirigit Avatar, ja ho hem dit, amb Sam Worthington, Joé Saldana, Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver i Giovanni Revisi. 12 anys després de Titanic, amb 11 Oscars sota el braç i amb el fet d'haver dirigit la que va esdevenir la pel·lícula més taquillera de la història, el seu director James Cameron estrena nova pel·lícula. Tothom estava a l'expectativa de quina pel·lícula vindria després... El que ningú s'esperava era que un director amb la seva trajectòria i amb l'Estel ha de ser un dels directors de cinema més importants de la història del Fantàstic, tardés tant de temps en dirigir novament una pel·lícula. Avatar arriba amb la promesa de donar un pas de gegant en el camp dels efectes espacials. Avatar també podrà ser vista en tres dimensions i en pantalles IMAX. El nou film del responsable dels dos primers Terminators, Aliens al Regresso i Avis, ha generat una expectativa gegant de la que ja veurem si s'acaba complint. Cameron va començar a escriure a Avatar durant el 1994, tenint en el seu subconscient una de les obres que ell considera una referència, que és el Mach 2. De fet, ara ho he escoltat en el tràiler, hi ha un moment dels seus protagonistes que diu ja no sou a Kansas, sou a Pandora, no? Doncs una clara referència al Mach 2. La història és la de Jack Sully, un soldat que viu en una cadira de rodes. Es va quedar paralític com a conseqüència d'una batalla, i el seu somni de poder tornar a caminar un dia es pot fer realitat quan és escollit per entrar en, un, en el programa militar Avatar. Avatar consisteix en infiltrar a Sam a Pandora, un món alienígena poblat pels naví, uns éssers de color blau de més de 3 metres d'alçada i, segons els humans, de poca capacitat intel·lectual. Sam s'introduirà en el seu món sotmetent-se a un procés de transformació que el converteix en un avatar, és a dir, que serà capaç de controlar amb la ment un ésser físicament idèntic a un naví. L'objectiu de Sam és valorar quina seria la repercussió de la presència humana a Pandora. Amb els resultats de l'home, els humans pretenen explotar els considerables recursos energètics de Pandora. No cal dir que els naví no pensen quedar-se de braços plegats davant una invasió humana. Entre els opositors humans trobarem a Aitiri, una naví de la qual Sam s'acabarà enamorant. I aquí ja podem tenir una història romanticona, eh, ensucrada, que Cameron, ho hem de dir, eh? és bastant ensucradet també, eh? eh suposo que més propera a Titanic que no pas a altres de les coses que ha fet. Eh, Algú no va tardar en aixecar el cap i qüestionar l'originalitat de la història una mica, quan ja es va donar a conèixer l'argument la, d'Avatar. Cameron mateix ha dit que és una versió de Pocahontas en format de ciència-ficció. Cameron defineix Avatar com una nova manera d'explicar històries antigues. Anem a fer una mica de repàs de com va néixer el projecte d'Avatar. Ens podíem situar el 1996 que Cameron ja va manifestar el seu interès de fer una pel·lícula que barregeix imatge real en versions digitals dels actors. Però llavors els efectes visuals no estaven prou desenvolupats per aconseguir el que ell volia, i vaja, que eren excessivament cars. Al 2006, Cameron, després d'haver treballat en documentals i experimentat en el terreny dels efectes especials, va anunciar que Avatar seria la seva propera pel·lícula. Recordem que va fer una pel·lícula sobre les relíquies del Titanic en un documental, no? i també va fer un altre documental bé, amb això que agafa càmeres noves, i experimenta i tal. L'empresa d'efectes especials que escolliria per fer Avatar seria la mateixa en la que Peter Jackson ho va fer en la trilogia del Senyor dels Anells. Cameron es va posar a treballar, tocant el seu antic guió, el qual ell mateix reconeix que era massa llarg, ple de personatges secundaris i accions paral·leles que ha hagut d'eliminar. Confessa que era més una novel·la que un guió, però que preferia reescriure'l a desfer-se'n. Si la cosa funciona, Cameron, atenció... Ha fet signar un contracte a Sam Worthington per convertir Avatar en una trilogia. Eh, innecessari, jo crec que sí, però vaja. Avatar té un 40% de contingut real, el rodatge amb actors, hem de dir, va durar 62 dies, i un 60% de contingut digital. Es calcula el seu cost en 350 milions de dòlars, que ai, això sí, inclou el desenvolupament de, de nova tecnologia, i 150 més mmm, publicitat. O sigui, era un cost de 500 milions en aquesta pel·lícula. Acabem dient que Cameron eh, recomana que es vegi en 3D, perquè és com ell la va idear. No sé si serà perquè l'entrada en 3D val el doble. Eh, de Digues, Marta... Sí, però Cameron sí. no porta dues ulleres, dues hores i mitja. Bueno, no, I no sé si porta ulleres, James Cameron, eh? de hauríem més, de... Té més nas que jo. Em sembla que porta ulleres quan roda? Ara no ho sé. Ja mirarem alguna foto. Jo no recordo cap foto amb mateix... Hmm. Bé, ell, Camero no ha pensat en la gent en nas petit, vols dir? Nas petit i que portin ulleres ja de per si, i que sense elles veurien borrons. Clar. Bé, bueno. però no sé. Truca'l, truca'l. New... <ríe> Clar. No, perquè has dit, abans, fora micros, has que el trucava. Ah, no, no jo truco a Tarantino. Tarantino. Tu truques en Camero. Però, Marta, tu pensa que si, si vols gaudir d'una experiència única en aquesta vida, tu has de fer un petit esforç i mh, aguantar durant dues hores Saps i mitja. Saps què a... faré? No porta vista. Sents que heu una vista, no? No, no, l'he no vist en una no. un d'aules d'aquesta car un... un nas d'aquests de Carnestoltes. Sí, eh, ah, aquí val. i llavors en les ulleres tres de. Patata ah. o, gafes, paper de salofant groc, I no veuran, ai, blau i vermellesta. Ja al cinema quan vagi a comprar les entrades, no voran el costrany? No, què va si són de dolcassens casanosos que ve a les palomites i les entrades. <laughs> Bé, el cas és que, si em deixeu acabar, eh, la tridimensionalitat de la pel·lícula, sempre segons Cameron, no aparta la gent de l'experiència. Ell ho compara amb Sant Valentin Sangriento, per exemple, diu que es limita a llançar objectes a la cara de l'espectador. Eh, això ho diu Cameron, i nosaltres, no? Hem fet una altra cosa més diferent. Eh, és una mica discutible això que diu ell, però vaja, caldrà veure aquesta pel·lícula que, que anirem a veure aquesta setmana. I la comentarem la setmana que ve. Tu, ja Jacint, també, No em fa molta mandra eh? fa James mandra. Cameron si no ha fet res de bon encara li dia que faci algú bo n'aniré a mirar sí, ja mentides arriesgades si és l'únic fet por el provocador no, no, no Terrat el titlo de veritat vinga és millor jos Lucas com a director <laughs> Pero hay algo que quiero que veas. Això que escoltem és allà on viuen els monstres, de Spike Jonzee amb Max Records, Catherine Keener i Mar Rufalo. Pel·lícula familiar dirigida per Spike Jonzee, un dels directors més reputats de l'escena índia americana. Jonzee ha dirigit mmm, les pel·lícules com Sergio Malkovich i El ladrón d'orquídies, Uh, ho explico també perquè s'ha dedicat dir que Jones, sí, també va ser el creador de la sèrie Jackass i és un dels directors de videoclips més ben considerats i abans de fer pel·lícules d'aquestes doncs, més uh, alternatives de Hollywood, també és un tiu que ha coses molt comercials. Està inspirada en un conte de Maurice Senda que és una lectura obligatòria pels nens en les escoles dels Estats Units. El conte original és molt curt així que era necessari ampliar-lo i alterar-lo per fer-lo viable. La història és la de Max, un nen que viu en un món de fantasia. La relació amb la seva la mare no és molt bona i durant una discussió per la seva desobediència Max fuig, fuig de casa i va parar en un món diferent. Aquest món és una illa poblada per sis criatures gegantines on Max es nomena rei a si mateix. Hem de dir en la seva versió original eh, les veus dels monstres corresponen entre altres actors com James Gandolfini, Tony Sotrano o el Forrest Whitaker. La Disney se'n va interessar per fer una versió animada a principis dels anys 80 que mai es va realitzar. Posteriorment, els drets d'allà on viuen els monstres anirien a parar a Universal i l'autor del relat, Maurice Sendak, es va mostrar partidari de la visió de Jonesy, volia donar la pel·lícula que no era la que volia els estudis, Universal. Finalment, la cosa va anar a parar a mans de Warner, això ja sembla Watchmen, eh? I quan la pel·lícula va estar acabada, els de Warner eh, no van estar contents, sobretot amb els moviments facials dels monstres, que eren purament mecànics pel que li van donar un any més a l'Espai Jones sí perquè perfeccionés els efectes especials. És per això que els monstres també incorporen efectes digitals en els seus moviments, malgrat que semblen uns peluixos gegants, que de fet és el no eren màquines peluixos. No és estrany per tant que aquesta producció hagi durat tres anys. Les crítiques han estat excel·lents i la defineixen com una de les millors adaptacions feta, fetes d'un conte. Perquè ens entenguem, la posen a l'alçada de la història interminable oferint una visió intel·ligent i adulta del món infantil, que potser ja tocava, no? Que no pot fer pel·lícules infantils eh, els, bé, el seu públic ha de ser tractat doncs, amb un coeficient intel·lectual baix. Però als petits no els faran por, monstres? Jo crec que no, sí, són monstres molt tendres, són com mossets de peluix. A mi em fa molta coseta, eh? Tu ja ets una Però mica gran, Però eh? aquest any hi ha hagut moltes pel·lícules per infants que són, no són naves, que són intel·ligents. Com quina? Coraline. Coraline. Però Coraline feia sí. por Sí, però Coraline... Ap, però Quanto par... de Navidad feia por, és que totes fan por. No, jo, jo no crec cap si sí, una pel·lícula enterament per nens. Té una part que sí, si vols un lloc dels gossos i tal, però hi ha una part que és molt adulta de la pel·lícula. Bé, no sé. Uh, aquesta l'anirem a veure, també. És una aquesta de les... sí, encara. És una de les grans pel·lis de la setmana. I anem per la darrera molt ràpid. Toda la culpa és de mi madre, pel·lícula de Celine Tellerman amb Charlotte Rampling i Mathilde saint Els protagonistes són els membres d'una família a la que quasi no els hi passa mai res, fins que una de les filles coneix a un policia que trastocarà l'ordre familiar. I amb això acabem les estrenes aquesta setmana i ara ja si em prepara't, crem per les notícies, com sempre, ben calentes. doncs comencem quan vulguis doncs si la setmana passada parlàvem d'amor i prejuici i zombis que semblava que tenia protagonista que és Natalie Portman doncs aquesta setmana ja tenim director que és en David O'Russell que és el mateix de Tres Reies Russell Russell, sí Russell. el mateix de Tres Reis que és conegut per haver dirigit pel·lícules com Tres Reies que hi sortia Spike I... Jonze de director així ja fem un link sí, oh ah. és veritat, ja ho veuen ah. i George Clooney sí. i en Mark Wahlberg ja està perquè en ha sí i també és conegut per badallar-se amb tot l'equip dels seus rodatges uh -huh. bueno. jo no li veig Natalie Portman aguantant les bronques no, no, no fa pinta però, però... bueno, da, ja veurem no que d'haver sigut George Sar Romero per reviure <ríe> Romero està molt vell ja Zombies, és zombi, és l'únic que puc no, fer-ho, no, això. Jo ja des... ja he vist l'última de Romero i... Però per què, per què confieu en Romero? Realment ja desitjo la jubilació definitiva d'aquest home. Perquè és un zombi, en realitat. Jo, a Sitges, vaig sentir comentaris pitjors que el que acabo de dir ara. Matant-lo, matant-lo. Bé, alguna semblant. Després, Mel Gibson, que torna a la direcció, amb guió de William Monahan, que són el Infiltrados, i amb Leonardo DiCaprio i el protagonista. Estarà a la pel·lícula en el món viking. Bé, Ai, promet, promet. Tu veus Leonardo DiCaprio fent de macho vikingo. El veig fent de tot, la veritat. Jo també. <ríe> és el problema. <ríe> Després, uh, no sé si dir és el rumor de la setmana. Us dono dos fets aïllats i heu de veure si hi ha algun víncul que els uneixi. Aquests dies s'està fent el càsting per la pel·lícula del Hobbit. Ja uh -huh. us comento, Toby Maguire diu que voldria treballar amb Guillermo jo del Toro tinc, i ho farà properament. Però jo l'he dit primer. Haver la Mar la, la Marta ens l'ampliarà després. No. vale, D'acord. Bueno. Mm, què? No. I veiem algun sentit? No. vale No, no. si sí, sí, sí, estar L'any que havia de fer Spider-Man. Ah, bueno, s'endarrarita el Hobbit, és veritat. Podria comptar... comptar. Per la cinquena de Spider-Man... No, no se sap encara quan es farà la cinquena de Spider-Man. Després del Hobbit... La cinquena i la seixena la faran juntes a Spider-Man, segur. Bé, fent de Bilbo. Bé. Bé, un nomàs. Com que té el suís clars... Ja aquí està. tothom que té el suís clars... És un Hobbit. Un, un husky, el pròxim Hobbit. <ríe> Després, Ryan Reynolds ha fet una declaració que m'ha obert la llum, m'ha obert el cel, mm. que diu que pel spin-off de l'Obed, no, que és massacre, que hi protagonitza, diu que el director ideal seria Quentin Tarantino. Que he escrit... He escrit Tarantini. Tarantini. Quan ho escrit. Bueno que Tarantino no la farà no, farà Tarantini el germà ah, tonto no de sé. Tarantino la farà bueno, jo veig que la combinació dona de sí perquè és violència més frases iròniques Tarantino més o menys a comba jo sí, em fa il·lusió però jo no la veig a Tarantino fent jo veig més en projectes més vells no? no sé mm, pot liderar la sèrie bé aquest home sí, no, no, hi ha, però Quatre xavos et faria una pel·lícula a panyar Sí, però Tarantina, tinguin en compte el que tarda en fer un Depen, projecte... Depèn. I... Malditos bastardos, un sí, any. Sí, va anar molt ràpid, sí. Ah, S'està sí, sí. tornant... Ràpid, no? Sí. Serà com Woody Allen d'aquí ja dos està, anys, quan ja estigui Tarantino. Agafar l'escala de Johansson... No, després s'enredirà el rodatge. Uh, després, que cada vegada queda menys perquè comença el rodatge Capitán d'Amèrica... Mm. I encara no ha amb nom que diem, doncs pues sí, potser Però ha sortit Sam Worthington, l'Avatar i Terminator, que ha dit que ell, si mai interpreta un superheroi, seria el Capità Amèrica perquè és el seu preferit. Mm. Mira, veus, eh, físicament sí. dona. Sí. Però hauria ser una mica més rosset. És... El tenyim. Ja està, vinga. Apa. No van tenyent Dove Landren per fer sí, sí, Punisher? Sí, sí, de negre, doncs... Pues... Ja està. Tenim aquest d'arròs. I aquí la notícia que m'ha passat el meu amic, sí. l'Ignasi. Sí, sí. Perquè toca un tema seu i toca un tema meu. Bé, bueno, bàsicament, he pensat, Tarantino... Segur que interessa en Jacint, aquesta sí, notícia. Sí, sí, per això ho has fet, segur. Mm, Bé, Tarantino ha fet un llistat de les vuit pel·lícules preferides d'aquest 2009 parell, que són en vuita lloc, An Education. Algú sap quin és, no. és, jo tampoc. En setè lloc, Precious. Sí, la de la negra gorda. La negra, com es diu el tio? En Tyler Perry de productor, l'opera Winfrey... O sí, sigui, sí. Bueno. El número 6, que m'ha sorprès molt, Otserf and Report, uh -huh. que és aquell en Seth Rogen en un centre comercial fent de Vigilant. En el número 5, Chocolate, que és una pel·lícula d'aquelles taiwaneses arts marcials mm. que també es va dir Fury a la resta del món. El que l'integrada amb ell, vaja. La quarta, Up in the Air, que és l'Enraignment, que sembla que té moltes possibilitats Oscar. En el tercer lloc, Funny People, que també és en... Atmerrair. Sí, com es diu el director? En Jotà Patou. En Jotà Patou. Que a mi em sembla de la més flusca que ha fet aquest la seva vida. Segon lloc, Drag to me hell. Aquesta sí. Arrastra'm a l'inferno. Drag que... me to hell. Drag me to hell. Gran, Drag gran. Me... Una de les millors de l'any. Aquesta està la meva llista quan la fem nosaltres. Ja I el número uno que el liro, ja està. Mhm. Uh -huh. No, com que no cal el número 1? <laughs> és el que tothom està esperant. I el número 1, Star Trek, de l'Abrams. Molt bé, molt bé. Estem bastant... Va, les primeres posicions... Jo insisteixo <laughs> que em falta una pel·lícula aquí, aquesta en Sports 3. No ha posat la seva, eh? Ai, No va. ha la seva, ni Shorts, com es diés aquella en Robert Rodríguez, mm. que és la que tothom volia veure en aquesta Clar. llista, i aquesta, el teu amic, com a mínim, fes lo sortir. Ja, yeah, ja. Yeah. Serà que la pel·lícula no acaba Però, de... Però, ojo... També és curiós perquè si et fixes els directors de les pel·lícules, eh, uh, Christopher Lavrans, que és amigit de Tarantino, uh -huh. Sam Raimi, que és molt de la ona Tarantino, La Hato, que també és a la quinta Tarantino, tots són joves directors, el que has col·lit no ha col·lit cap perquè vols? Si directors consolidats. Sí, sí, sí. Ja. Bueno, està bé, està bé, amb la joventut Sí, sí, no, diguem, que no agafen la típica d'Escorcesi o la típica Coppola és o que, la típica... Coppola... Tetro, Tetro per favor, Tetro, no hi surt Tetro Coppola fa 50 Tetro anys no fa, fa una bona pel·lícula És mai més la fàbia no, no, no, A part no, no, no. que afegir la pel·lícula Star Wars que abans feia <ríe> <tigui els> rumors <ríe> <'unificat>. Sí, Coppola <ríe> Molt bé, Marta, doncs vinga, anem ràpidament al box office la Ei, Perdona, perdona, la, la tortúlia Ai, que m'equivoco, vinga Oh, baby. Yeah. Oh, yeah. Spau, la Marta mira així escolta, tindré que saltar-me una línia del guió, no, també? De vegades, de tant tant. Ningú no és perfecte oh, yeah. <laughs> Molt bé, m'agrada la teva imitació de Tom yeah, Jones Jo yeah. ho feia jo fa molts anys eh? Sexbob Vinga, som-hi, a... molt ràpid perquè tenim avui la cosa molt, molt apretada. Algo passa en Hollywood, és aquesta pel·lícula del Robert De Niro que la veritat val molt poc la pena, és una pe·li molt, molt fluixeta Uh, intenta doncs, ser mordàs amb el món de Hollywood i la veritat és que no ho és Lo que veiem és bastant tòpic i ja ho hem vist i es passa doncs, la pel·lícula més d'hora i mitja uh, entre el dilema de si uh, Bruce Willis estalla o no la barba i l'altre gran dilema que té el, el, el productor que és Robert De Niro a la pel·lícula és uh, intentar convèncer un director perquè canvi el final de la, de la seva pel·lícula perquè maten un gos i això és que ofen, ofen a la platea Um, bé, tot plegat és bastant tòpic i res que no... O sigui, una pel·lícula d'aquest estil tu te l'esperes com, com la de Robert Allman, no? de Player, t'esperes a algú que t'expliqui coses que no saps o que sigui crític amb Hollywood i això és, és, bueno, això és un, un petó legalt de Hollywood, eh? vull dir que la pel·li no, no val la pena, l'únic interessant és el repartiment i ja està i Blindador, que està molt bé, és una pe·li divertida una pe·li d'acció, molt feta a l'estil anys 70 recorda molt com es feien les pel·lis d'aquella època és simple, Valgrà bé previsible fins a cert punt perquè van passant coses que al llarg de la pel·lícula que anem, bueno, és, bueno, està sorprenent fins i tot i és una pel·lícula molt entretinguda eh? per passar l'estona, la veritat, us ho passareu bé dura menys d'hora i mitja, va al gra o sigui, què més voleu simplement per passar l'estona i l'heu de jutjar això, com el que és, una pel·lícula divertida doncs res, ja està, vosaltres no una a veure res aquesta setmana és que hi ha gent que treballa ja, ja, ja què em vull dir? Sí. jo em dir a dormir jo em vaig a dormir <laughs> hi ha gent que treballa, hi ha gent que dorm això és Catalunya sí, no, bé, en fi. Ai, vinga va anem ara sí pel box però vaig office. veure una pe·li sí? però és una altra categoria va, és igual, no entra. Marta, Marta, meitat. entra, entra. Ràpid. el que més dona als Estats Units el box office Banda sonora de, de Princess and the Frog, eh? El que escoltem l'últim de Disney. Bé, comencem. La posició número 50 de Navidad, 6 setmanes amb 124 milions. A la 4, la saga Crepúsculo, l'una nueva, 4 setmanes amb 267. A la 3, Invictus, entrada a la setmana amb 9 milions. A la 2, The Blind Side, 4 setmanes amb 150 milions. I a la posició número 1, The Princess and the Frog, eh, entrada a la setmana amb 27 milions de dòlars. Freaking. Novetats aquesta setmana en el box office. En primer lloc se situa de Princess and the Frog, el retorn de Disney a l'animació tradicional i a l'adaptació de contes clàssics. Aquí, en plena temporada nadalenca, han decidit incomprensiblement estrenar-la a principis de febrer sense comentaris. La protagonista és Tiana, una noia que es troba a una granota que li confessa que és un príncep i que l'encantèria es desfarà si ella li fa un petó. Quan Tiana el besi, no només el príncep continuarà sent una granota, sinó que la mateixa Tiana s'haurà convertit en granota. La mitjana crítica ha estat de B més. El Wesley Morris de Boston Globe diu eh, l'any del primer president negre d'Amèrica té sentit que Disney vulgui introduir la seva primera princesa negra. I li posa una B menys. El Roger Ebert del Chicago Sun-Times diu que és dolça i entretinguda. Li posa una B. El Geoff Bershaw del Chicago Tribune diu el retorn de Disney i el conte de fades musical és divertit però no del tot màgic. Li posa una B. I la Desa Gaubert online diu un clàssic instantàni. Li posa una A, la nota màxima. Per què va en tercer lloc una de les pel·lícules que promet acaparar nominacions als Oscars Invictus, la darrera pel·lícula de Clint Eastwood amb Morgan Freeman interpretant a Nelson Mandela, ambientada l'any 1955. Mandela va aprofitar la celebració de la Copa del Món de Rugby a Sud-Àfrica per lluitar contra l'Apartheid i unir el país. Entre el repartiment trobem també a Matt Damon, qui interpreta un jugador de rugby. La mitjana crítica ha estat de ben més l'Oin Gleberman d'Entertainment Weekly, diu que és més fascinant, intel·ligent i emotiva del que sembla. Li posa bé més Chris Kevin de filmcritic.com diu Eastwood es manté als 79 anys valent i com un director imprevisible de meravelloses pel·lícules de Hollywood. Li posa bé més Peter Travers de Rolling Stone, un film que veritablement és bo per l'ànima, a menys i el miglaçal de Francesc... del San Francisco Chronicle és intel·ligent i feta clàssicament. Algunes persones ho poden confondre fàcilment amb una gran pel·lícula i li posa una B. I res, eh, fins aquí el box Office i nosaltres que ja estem preparats i tenim la Marta ens posa sintonia, que ja tenim l'alejandro Martínez, Vitordia a l'altre cantó de la línia telefònica. L'entrevista. Doncs com ja anunciem al principi, a principi del programa, avui tenim entre nosaltres Alejandro Martínez Miturti, editor ja de Panini Comics, que de tant en tant doncs, el convidem perquè ens fa molta il·lusió que ens expliqui doncs, les novetats de, dels còmics de Panini i de Marvel, especialment. Alejandro, què tal? Com estàs? Hola, molt bé. Buenas noches. Ben retrobat, com sempre. Sí. I, Alejandro, comencem aquest any eh, parlant, potser, de si l'any passat ho fèiem parlant d'invasió secreta, Uh, el suposo que el dos mil deu és l'any del reinado oscuro i de l'assedio a nivell de Marvel no com a grans crossovers sí, sí, sí, sí. No, la verdad és es que eh, este año esteño que que va a empezar dentro de poco va a estar marcador por dos eh, por dos eventos que bàment el reinador oscuro emdics que ja està empezando a, a adquirir protagonismo uh humhm donde también se va a volver Nick Fury al primer plano de, de la actualidad, y luego, por otro lado, también va a estar eh, marcado por eh, Guerra de Reyes, donde los personajes más cósmicos de Marvel, bueno, pues van a tener allí su, sus problemillas. Uh -huh. I Asedio, que és el que vindrà després, això ho tindrem cap a final d'any? Eh, casi no te oigo, ¿puedes repetirme? Sí, de la saga Sédio, que és el que acaba després de Reino Oscuro. Ah, sí, sí, a... sí, sí, sí. Esto, esto ya a partir de mediados ya de año ya empezaremos a poder disfrutar de ella. Uh -huh. Creus que potser l'objectiu, no ho sé, a mi aparentment, eh? veient com va el Reino Oscuro i el que pot ser Sédio, que encara no han llegit res i ni hem vist res, pràcticament de quatre dibuixets, és deixar un estat quo clàssic de cara a potser una futura pel·lícula de Los Vengadores? Yo no lo sé, no lo sé, esto es una muy buena pregunta De todas maneras, yo creo que eh, las adaptaciones próximas de Vengadores Creo que se van a parecer casi más a Ultimate que, que, que a otra cosa, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás seguro? 100% no Lo que pasa <risa> es, es que si te fijas, Ultimate eh, nació como una especie de adaptación Sí, sí Al cómic de conceptos no cinematográficos, porque en aquella época no existían Pero sí que tenía un aspecto muy cinematográfico. entonces vamos a ver por dónde van a salir los temas. Yo ¿eh? me imagino la película del Capitán América como, la, como el primer número de Uls ¿eh? Ev, es que es, no deja de ser eh, peculiar que quizá eh, las viñetas que últimamente mejor han definido el Capitán América sean las de deúl número uno. Y entonces por eso te digo que a mi me da la sensación de que van a ir un poquito, un poquito por ahí. Evidentemente nadie lo sabe, porque esto es súper secreto. Eh, sí que es cierto que hay muchas filtraciones y se habla de muchas cosas, pero de cómo va a ser realmente todavía no se sabe. Uh -huh. Aquest any tenim dues pel·lícules Marvel, si no m'equivoco. Uh, uh -huh. La primera es Iron Man 2. Uh, sí, correcto. Què teniu previst des de Panini per celebrar aquesta estrena? Bueno, pues primero ver si confirmamos que después de muchos años... Eh, Marvel va a hacer eh, eh, adaptación eh, oficial de la película cómic y luego en cualquier caso hay muchísimos y muy buenos cómics de, de Iron Man que ya iremos sacando alrededor de la de, de, de la fecha de estreno de, de la película ten en cuenta que afortunadamente ahora tal y como está el panorama Marvel las películas eh, casi casi que no necesitan un evente especial per part dels comics, perquè els comics són eventos especials quasi mes a mes. Con lo cual nos, lo, lo tenemos muy fácil en ese aspecto. Uh -huh. uh, de fet, ja quan es va estrenar el primer Iron Man, va ser una autèntica sorpresa, no s'esperava tant l'èxit que va tenir i ara en aquesta segona part s'ha confiat molt amb la pel·lícula i suposo també des de l'editorial confieu molt amb el personatge. Sí, sí, evidentemente con tienes toda la razón. Nadie se esperaba, nadie se esperaba aquel aquel éxito. Pero mira por dónde, mira por dónde habíamos cuatro locos que teníamos fe y era porque yo pensaba que si esta película iba a estar por primera vez con control directo y total de Marvel no podía ser mala. Y mira, no me equivoqué. No, no, y la de Hulk tampoco, eh. Estaba muy bien. Sí, sí, sí, sí no. y, y, y luego estos detalles que ya empezamos a ver en las películas donde ya se empiezan a ligar eh, conceptos de una película a la, a, a la otra, yo creo que es, es, es impresionante, es impresionante. Ah. L'altra película Marvel que veurem, completament diferent, és uh, Kick-Ass, que per cert encara no, no heu publicat Penini, suposo que la traureu al voltant... Sí, sí, sí, lo, lo, sacaremos, lo sacaremos en breve, lo que pasa es que kick -Ass... A ver, es Marvel y no es Marvel, para entendernos. Esto es una especie de, de, de producto hecho dentro de la factoría Marvel, pero con otro sello. Y que, y que, bueno, evidentemente, tan pronto sepamos de las fechas de estreno y esté todo absolutamente controlado, pues sí, sí, sacaremos, sacaremos el cómic. Uh -huh. Y que además, aquí tenemos la ventaja que tendremos que ver qué es más bueno, ¿eh? si el cómic o la película, porque el cómic es fantástico. La peli no sé si has vist el tràiler, però fa una pinta fantàstica, eh? També, també. És es que jo crec que ara en Hollywood s'han cuenta que o les pel·lícules fan bé o no funcionen. O sigui, sea, que el públic no és tonto. Uh -huh. Per cert, ara que estem parlant de cinema, no sé si has estat al corrent de les notícies del càsting de la pel·lícula que Què t'està semblant? Com pot sortir això? La veritat és es que eh, no estic no molt al, al dia de, de, de les de las noticias, del casting, de las películas, porque como luego entre que tienes que separar mucho el grano de la paja y luego en, en el fondo eh, el aspecto físico de los personajes es importante pero solo hasta cierto punto, es decir, depende mucho de la caracterización, de la dirección, de la eh, de, de la cocción del actor, ¿verdad? Eh, es algo que yo, entre comillas, no le doy mucha importancia hasta que veo el resultado final. Es decir, que a mí me digan que fulanito va a ser eh, Balder. Y tú piensas, hombre, pues sí, se le parece o no. Pero en el fondo, esto eh, funcionará o no funcionará eh, por todo lo que te digo. Por la ambientación, por el guión, por la dirección, por la el vestuario, la actuación, etcétera, etcétera. O sea que por eso... No es algo que jo ahora, en estos momentos, le dé de demasiada importancia. Mm -hmm. Lligant còmic i pel·lícula, eh, actualment tenim tres personatges Marvel que viuen potser una de les seves millors etapes en el còmic de tota la seva història, com són Thor, Capitán América, Iron Man. Eh, sí. Curiosament, tres personatges que estrenen o estrenaran pel·lícula en els propers dos anys a banda de pel·lícula de Vengadores, creus que... Marvel destina uh, més recursos a aquests personatges que no pas per exemple posem-hi a Spiderman i, i a X-Men que fa uns anys tenien, o sigui les seves etapes eren o més interessants o tenien més repercussió i ara sembla que concentrin més els esforços en aquests altres personatges No, no lo creo No lo creo. A ver, evidentemente no tengo datos, eh? o sea que hablo con una percepción personal Pero esto eh, no es que vayan a hacer una película y dediquen eh, más... Eh... Eh, ...más cosas a los cómics... ...no, es simplemente que esto funciona un poco por ciclos... ...es decir, hay un ciclo donde Spiderman... ...los autores de Spiderman aciertan y, y lo ponen de moda... Eh, ...con los mutantes también pasa... Y, ...y lo que digamos aquí ha pasado... ...es que después de décadas de intentos de poner a a los héroes Marvel... ...es decir, a mm, Cuatro Fantásticos, eh, Vengadores, etcétera... Eh, ...en el primer plano de la actualidad... Eh, ...después de muchos fracasos, con Civil War lo han conseguido y entonces esto implica que personajes que antes eran poco menos que secundarios o olvidados como eran Iron Man, Thor o los que fueran, pues ahora de repente eh, han cobrado protagonismo y al mismo tiempo, al mismo tiempo han visto las posibilidades cinematográficas de de estos personajes, con lo cual es un proceso que va unido, ¿eh? Ajá. Uh -huh. Parlant de Capitán Amèrica. Uh, ens encanta Baker i el que està fent ara mateix. La saga de Return que ha dibuixat el, o està dibuixant encara el Brian Hitch, uh, sí. com la publicareu? Dintre de la sèrie mensual? Fora? Todavía estamos dándole vueltas pero lo más probable es que salga en un, en un, fuera en un libro. Uh -huh. Un poco siguiendo la estela de lo que hicimos con el hijo caído. Uh -huh. a, a nivell personal, què t'està semblant aquesta etapa de Brubaker? Brutal, brutal. Todavía tenemos que ver cómo lo lo deslía todo y sobre todo cómo mira cara al futuro, pero yo creo que Brubaker está haciendo una cosa muy difícil, ¿eh? y es que en menudo fregado se metió, es decir, cada vez lo iba complicando más y más y más y cuando ya todos pensábamos que dices, oye, esto no no va a haber nadie que sea capaz de desliarlo, ni siquiera Brubaker, y yo creo que lo está desliando con una maestría eh, fantástica. Uh -huh. fantástica ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se diga un, de un desenlace de estas características tan grande y tan importantes, evidentemente tiene que haber gustos para todo. Decir, oye, pues a mí esto me parece cogido por los pelos, o esto a mí me parece no sé qué, pero en el fondo... Eh, en el fondo eh yo creo que lo está haciendo lo está resolviendo muy bien. Mm. mateix Alejandro, faig aquella pregunta que on diràs, "Oh, com com un pub fetcho, no? Per posa, tres, les, les tres sèries Marvel que tu recomaneria sobretot ara mateix que que ningús perdi per la seva qualitat. Bueno, esto es muy Esto es, esto es un poco peculiar, ¿no? Porque es como cuando le preguntas a un niño ¿Quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Ya, ¿no? ya, ya, ya te ha eh Alejandro Ya, pero bueno, ahora no, no, no como editor Sino ahora como, digamos, como lector de Marvel De de toda la vida Ten en cuenta que a mí siempre me ha gustado Patrulla X, siempre me ha gustado Spiderman Pero yo siempre he sido de los héroes Marvel Es decir, como decía antes De los Vengadores Cuatro Fantásticos y tal Y entonces yo eh, yo ahora recomiendo tanto por lo que está saliendo ahora como mirando para atrás, el, los cuatro fantásticos eh, de Miller y Hitch porque creo que están haciendo un trabajo muy bueno eh, ¿por qué lo recomiendo? porque Miller y Hitch tienden a veces a ser demasiado épicos e hiperbólicos, o sea, a veces dan paso más a la espect espectacularidad que a la calidad propiamente hecha, y en, este, en esta etapa creo que van por la, por la calidad luego, eh, la otra que recomiendo efusivamente es Thor porque eh, realmente un personaje que ya estaba casi olvidado y que no sabían hacer muy bien con, no qué hacer con él lo han vuelto a traer a, a, a la primera línea de fuego de una manera impresionante de impresionante ese o actor vuelve a ser aquel dios nórdico como siempre había sido y que lleva hablando mal y pronto acojona Y, y luego por último, o sea, me lo pones difícil, ¿eh? Porque sí. me gustan tantas, pero bueno, en realidad te tendría que decir pues que los nuevos Vengadores, que ahora en la actualidad los nuevos Vengadores viene, viene a ser quizá el eje del universo Marvel actual y por tanto no puedes perderte esa serie. Ah, per cert, ara, ara que deies lo de Thor, quina pena que Straczynski hagi marxat. ¿Qué ¿He, a... he perdido? No, que, que, que pena que Straczynski hagi marxat de Thor en aquest sí. moment... Sí, evidentemente evidentemente es una pena porque realmente había cogido muy bien el pulso al personaje. Pero estas cosas pasan y yo creo que la fuerza de los personajes acabará imponiéndose. Es decir, si tenemos suerte, ahora que ya vuelve a estar eh, en, en la palestra, ahora vuelve a estar en el primer plano de, de la novedad, no debería haber mayor problema en que los continuadores lo siguen haciendo igual o mejor que, que Stratzynski. Uh -huh. Alejandro, anem per les novetats de Panini al 2010. O a ve, a comenciant s'hi de casa en sèries regulars, tindrem alguna novetat, alguna nova sèrie? Hoy, pues no te, no te sabria que decir, porque te vuelvo a comentar, ¿no? Y es que me estás preguntando que quién quiero más, ay, ¿eh? papá y mi mamá. No, a ver, por un lado, eh, evidentemente el universo el universo Marvel eh va a seguir, pues vamos a publicar pues prácticamente prácticamente todo. Eh, si, si nos salimos de Marvel, hombre, pues hay una cosa muy chula que estamos haciendo Y es que las adaptaciones que Wildstone está haciendo de videojuegos eh, También las estamos sacando, estoy hablando de Resistance También vamos a sacar cosas como de... vamos a seguir sacando Red Sonja Bueno, no sé cómo explicarme, sí, que tenemos muchísimas cosas y muy chulas, eh mm. Jo sempre te... m'agrada fer-te la pregunta ¿Alguna de les novetats l'any que ve que et faci especial ilusió para alguna cosa en concreto. Malo eres. sí yo soy ya lo a sabes ver, a ver qué te diría yo qué te diría yo pues mira eh, piensa piensa te diría te diría que hablo a, mi, a nivel totalmente personal no como editor una saga que me sorprendió por lo buena que fue cuando la salió, salió en su día que fue eh, lo que más tarde se denominó Ultimate galactus y que tanto en Estados Unidos como en España salió de una manera un poco deslavazada debido a, a los retrasos de los autores. Entonces, el año que viene, nosotros vamos a sacar un solo tomo de la colección Marvel de Luce, las tres miniseries, el Ultimate Nightmare, el Ultimate Vision, etc., que conforman lo que se ha llamado Ultimate Galactus. Y como Galactus siempre ha sido uno de mis personajes favoritos, ¡ostras! Eh, ese, ese Ese libro... Jo, més que com a editor, l'estic esperant gairebé com a lector. <ríe> molt bé. Doncs estarem atent a aquest llibre. Per cert, Alejandro, eh, en col·leccions com, per exemple, d'Aredevil o Los 4 Fantásticos, que aneu molt enganxats a l'edició americana, ens hem de preocupar eh, de, de, de que es pari la, la sèrie o que passi alguna cosa? No. Si los americanos siguen saliendo... <ríe> No nos tenemos que preocupar. De totes maneres és una cosa que estem muy, molt molt en o sigui, sea, que no no, no, que, no, no, no que preocuparnos. no no Molt bé. Doncs, uh, estarem a, a prop d'això. Abans d'acabar, sí, sí. Alejandro, uh, un... me permets que et faci una crítica. Bueno, depende, depende. Lo que pasa es que es muy fácil hacer críticas cuando yo no estoy en el estudio. Ja lo sé. Porque estas cosas se hacen cara cara, valiente. Ai, ai, no, ai. bromas aparte, bromas aparte, hazme, hazme la crítica. No, a veure, eh, que ens agrada molt tot el que feu. Però, per exemple, la col·lecció d'Iron Man, que és excel·lent, a mi no m'agrada que estigui juntament amb Màquina de Guerra. És que no, no m'agrada Màquina de Guerra. En canvi, Iron Man trobo que... Eh, és extraordinària. Aleshores, no sé, és com si... saps? A ver, a ver. És sí, que la... a vegades con perdó nos la cogemos com papel de fumar. Jo, no. jo, ver, jo ja t'he ja dicho que... Que sí, que sí, que sí. No, però a ver, jo t'explico És com quan tu estàs veient una sèrie de televisió i dices, hòstia, este feeling no m'ha ha I si ja... Sí, i sí, a vegades hi ha coses que no nos gusten, Pero no nos engañemos, o sea, es la mejor manera de hacer llegar al público, digamos, todo lo que tiene que ver con Iron Man. Y entonces, que sí, que hay que hacer de tripadas corazón. Bueno, sí, pero digamos que quizás la menos mala de las soluciones. Bueno, aquí queda. Aquí queda, aquí queda. <ríe> per acabar, una última pregunta, Alejandro. Ara que aquesta setmana sobretot s'està parlant molt dels eh, llibres digitals i estan traient doncs, el que és el hardware per, per aquests llibres, eh, vosaltres heu pensat d'alguna manera, o, o no us sé, si de cara d'això pugui traspassar el còmic en un futur, eh? ja sabem que no és molt proper, però... Bueno, Pues un poco, casi te has contestado tú mismo, dado que es algo que no está aquí mismo, no está aquí, no, no, no va a ser cercano, porque el cómic tiene unas características de color y de resolución que todavía el libro digital no ofrece, creemos que todavía al papel le queda vida. Eso sí ja sabemos que papel... eso, le queda vida, no sabemos cuánta, pero que tarde o temprana para que pensar en otras cosas. Y sí, ya estamos pensando en varias opciones, pero es pronto para comentar ninguna, ¿eh? Uh -huh. Però vaja, vull dir que és una idea que... us ha passat pel cap. Bueno. Que està bé. Vull dir que no us agafi llavors per sorpresa. <ríe> doncs res, Alejandro, ja està. Uh, ens ha encantat molt parlar amb tu. Pues como siempre, como siempre un placer estar en vuestro programa. I a nosaltres tenir-te, ja ho saps, que, que fins a un altre. Pues nada, pues nada, muchas gracias a vosotros i y... venga, nos hagáis de rodar i que sea pronto la próxima vez que me llaméis. Eso, eso. I molts turrons perquè ara ja venen Reis i Nadal i tot això, eh? Pues, pues igualmente, eh? I que la gent regali la gent regali còmics exacto, exactamente, que eso está muy bien y muchos, y muchos, y de panini si sí, puede ser vinga Alejandro, Venga, una abraçada vinga, quede muy bien, hasta luego eh, doncs res, nosaltres aquí hem acabat l'entrevista amb Alejandro eh, res, la Marta ja la tenim era veia preparant motors que comencem amb les seves xafarderies de Hollywood vull acceleradetes, eh ja, ja t'ho dic, vinga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 Don Joan Bolies Marta. Què passes, Jacin? Val, Liu, Liu. Vinga, eh? vinga, avui no hi ha gaire chicha, ja ho sabiu, eh? Si no I començo amb hagi... la notícia que enllaça amb les mentides que explica en Jacin i que ha explicat avui. Parlem de Toby. Valen de Toby, que el no és gos. un cos que s'enmaguayar. Ja és que ja m'he adelentat. Eh, de Toby, de Toby, no, bueno, és igual. Vaixer... Toby. Toby, Toby Maguire. En fi, eh, uh, Toby Maguire nega els rumors que protagonitzarà el Hobbit. <ríe> està desmentint la teva la notícia. Guayer sí. està desconcertat sí. perquè en Jacint Casademont ha dit fos. Ell. Perquè m'ho va dir una nit de borratxera. En fi, que està desconcertat per les informacions que han sortit publicades i que li atribueixen el paper protagonista a la propera pel·lícula del Hobbit perquè encara se li ha, no se li ha costat ningú per discutir la seva participació. Que quedi clar que jo eh, textualment he dit que aquests dies s'està fent el càsting pel film de Hobbit. I abans dit, a més, Tòvio Maguire assegura que el director amb qui voldria treballar i ho acabarà fent okay. és Guillermo del Toro. Tu has lligat les notícies. Jo he les notícies, però no he que ell sigui el protagonista. Jo he ajuntat dos fets. Mm. Jo dic que enllaçant amb aquesta notícia amplio informació. Molt bé, L'actor protagonista de la saga de Spiderman ha estat de la darrera estrella de Hollywood relacionada amb el càsting de Bilbo Baggins en la prequera del Senyor dels Anells. McGuire diu que no s'ha reunit o parlat amb el director Guillermo del Toro o el guionista Peter Jackson. Molt bé. Bé, aquí queda. Vanessa Hudgens, que potser... Mm. Oh, ja sabia que en Jacint la coneixeria, és una teenager, bueno, ja és més graneta que teenager. Mm. Sí, ja... És, ja és legal, ja és legal, ja amics. Ja és legal. <ríe> High School Musicals sí. Fa anys, eh, que és legal que sí, no és d d aquí. Ha celebrat els 21 anyets amb una festa sorpresa Hutchins va tenir la gran sorpresa dilluns passat de la nit quan un grup d'uns, res, 100 amics Sen amics? Qui no, no. té 100 amics? No, el Facebook, el Facebook un i uns 300 Doncs un <ríe> suposo que ho hauran fet així Doncs l'esperaven tots xontets a l'est restaurant de Hollywood per celebrar els seus 21 anys Què restaurant? Hudgens bueno, sí. va aparèixer vestida amb un mini vestit negre sense mànigues i va arribar amb el també guaperes Zac Efron i sembla que quan van entrar es va sorprendre realment. Ja s'hi pregunto si tenim fotos. Doncs Foto. s'haurien de buscar. Mm. No... Tens euros, Ignasi? Bueno, intentaré, intentaré trobar oh. fotos de Vanessa Hudgens mm -hmm. publicables. Entre els assistents hi havia Ashley Tisdale, que qui és aquesta, doncs també surt a High School. La Selena Gomez, que és que la que de, ha de la sèrie... No, sí, ha sortit a Hannah Montana alguns capítols. Bé, bueno, és una teenager d'aquestes que fan sèries. Camp Rock, això. Ah, Camp Rock també. Aquell clàssic. Brittany mm. Snow, també... En fi. Bueno, Marta, sí. La penya I aquesta. I Corbin Blue, que també ha sortit a Hannah Montana, és un afro americà, amb els cabells mono ell. El DJ Zen Freeman va punxar durant tota la nit i sabem que va posar una barreja de, no sé si us interessa, hip-hop i uns top 20 dels de hits. Ara que de dius això d'acabar de... aquest dijous que Segurament que va posar temes de high school, no? Suposo. Home, seria anar a ja. Aquesta setmana a Nova York la protagonista de la Gossip Girl va punxar en una discoteca. Ah, sí? Sí, sí, ho he llegit La protagonista de la rossa Sí, la Blake Labley. Sí, Però, no, bueno, home, la, la, la, Blana, la Serena van der Butsen, perquè ens en La Blair també és protagonista. Bueno, bueno, wow. Vull dir que fa, fa, fa de DJ la, la, la Serena, <laughs> fa de DJ i ja està, només volia dir això. Molt bé, aquests efectes sonors. Sí, vinga. Vinga, se Jessica Parker, ara si faig alguna cagadeta... És que ho tinc en anglès. Sí, bé. Bueno. A més, jo te'n faig anar de pressa. Sabe, Jessica Parker diu que la maternitat és perfectament abrumadora. dir que la porta fantàstica, segur. No, no. Home, amb, amb una nani, jo també la portaria fantàstica. Uh, um, uh, nava... En fi, si la dic en anglès... Jo l'au també, no? a la porta fantàstica amb les nanis. <laughs> sembla que parlem de coses diferents. Però... Sí? sí? Va, sí. va. Um, set anys com a experiència com a mare, doncs diu que, que, que molt bé, que això d'abandonar una mica els seus, les seves sabates d'agulla, sabeu que porta aquelles sabates uh -huh. de tacó tan alt, doncs clar, això s'ha d'abandonar una mica quan tens criatures. En fi, que l'actriu ha dit al New York... Va fer una premiera de la seva última pel·lícula, Did you hear about the Morgans? Has escoltat? Tens alguna notícia dels Morgan? Sí, és la pel·li aquesta Hugh Grant que s'estrena a principis de gener. Allà s'estrena... S'ha estrenat, di... no? O s'estrena no, aquesta divendres. setmana? No, Que divendres s'estrena. Contrabatar. Sí. Ja sabem qui guanya, no? Sí, home, els Morgans. Hugh Grant. Clar. Doncs eh, diu que, malgrat el caos que representa tenir tres criatures, perquè, bueno, té el seu fill James Wilkie amb set anys i sis mesos tenen ja les bessones Marion i Tabita, doncs que ho porta fantàsticament. Me n'alegro per ella. I, en fi, què més? Ah, sí, Guy Ritchie, que a banda de ser un director que de tant en tant fa alguna cosa que està bé, no? mm uh -huh. Doncs... En Ta tant, -ta -ta -ta -ta -ta fa alguna cosa que està... Home, portava eh? una temporada de sequera <ride> brutal, eh, Jacint? No, bueno, però ara em porta dos de bones. Ara, bueno, no, no hem vist Sherlock Holmes, encara. Jo ja l'he vist, passe privat. <laughs> tu vas estar a Londres aquesta setmana? No, va venir a Austin, Texas, on té el Rancho Antinu, ah. i ens va fer un passe. Ah, eh? ah, molt bé, molt bé. Voleu ja com s'acaba? Al final no. apareix Brad Pitt. Ja, <laughs> que ja... se'm mori Artí. Però pues no he dit res, eh? Molt bé, doncs el director de cinema diu que vol potenciar la seva carrera com a emprenedor empresarial i eh, vol obrir un altre bar a Nova York. Ell ja té un bar a Londres. Ja, ja no li ve aquí. I que, si voleu, us pot dir el nom per si us fa gràcia, perquè és bo mm. que hi van molts famosos, quan els eh, actors nord-americans ah, pues van sí. a Londres a fer una premiere, un van al seu bareto. Un bol xip i vinga. Doncs es diu Punchbowl com la, bowl, la Super Bowl, mm. Punch, de puny, no? De... Mm, sí, clar, per exemple, Guy Ritchie té la seva lògica. Exacte. Punch Bowl, doncs, eh, bueno, de, li han ofert d'obrir bueno, els seus... Com, bueno, els actors li han dit per què no obres un altra a la Gran vareto. Manzana? Mm. I ell, doncs, ho està pensant. Què més? Eh, Halber, aquesta no és una notícia gaire agradable, però, bé, bueno, és esperançadora, ara que és Nadal, suposo que ella vol eh, que els actors s'impliquin, ha demanat eh, als seus fans que donin diners eh, per a una associació de dones maltractades, perquè ella, la seva infantesa, la va passar en un ambient de maltractaments, la seva mare va ser maltractada pel seu pare, i ella es veu que secretament ha estat voluntària d'un centre, el centre Genesi, i, bueno, porta molts anys eh, com a voluntària i ara ho ha fet públic i ha demanat ajuda per uh -huh. aliments i refugi per a aquestes dones i sobretot ara amb la crisi, doncs, que estan patint més i ja acabo. Molt no? bé. Serà molt curt. Alec Baldwin, no sé si us en recordeu que fa uns dies vaig dir que s'havia separat de la seva xicota. Sí, pot ser. No, ja veig que no. Sí, ja veig, sí, sí que... segur, sí, jo sí, sí, sí, me'n recordo. Sí, sí, tocada, sona, sona. Sona educada, ella. Doncs, eh, bueno diguéssim que hi han rumors que s'han reunit que s'han fet les paus que han tornat a fer sexe matinal oh! Ah sí, perquè li agraden clar, els matins clar, clar. Clar. Suposem que ho farà amb ella, no? No, no sé no, oh. Doncs se suposa que ha tornat amb la seva ex-xicota Nicole Seidel i, i bé, ja està és que se'ls han vist junts a la premiere de la seva nova pel·lícula molt It's complicated. Sí, que està estrena a uh, final de mes. Estarà bé? No ho sé, <laughs> no ho sé. Ja no et fan, no em fan premiers, a tu? No, però, algunes, algunes, algunes. Ah. Jo he vist la de Catherine Bigle, veus? Però no era un passe privat. No, no, hi havia altra gent. Bueno, un passe privat van fer amb Star Trek. Mira. Ah, ah, ah. Ah. Vinga, Marta, anem directament als 40 minuts. Sèries en obert als 40 minuts. Doncs res no donarà temps a gaires notícies, només recordar que mira que House a partir d'ara s'emet els dimecres per competir amb el mentalista, perquè a la sexta els hi molt bé, i els de quatre han dit que ah, sí, doncs ara veuràs, te posem House en aquesta franja horària. I el mercat televisiu, ràpidament. Televisió espanyola, en la remodelació del canal, deixarà a partir del mes de gener demetre sèries estrangeres. Eren poques les que matia de noves, eh, les més destacades Smallville, Dos homes i Mèdia, One Tree Hill i la que sobresurt de la resta, Mujeres Desesperades. O sigui, aquestes 4 sèries actualment estan lliures i al mercat per al canal que les vulgui comprar. Ara caldrà veure quina cadena s'interessa per comprar aquestes sèries i, sobretot, emetreles. Recordem que aquest estiu la Televisió Espanyola ja es va desfer de Perdidos i Sobrenatural, les dues comprades per 4, que sí, a més Perdidos, però que Sobrenatural encara espera veure la llum. Actualment, Televisió Espanyola també ha met sèries antigues com les xiques Gilmore, Bafi i la Cata Vampiros, que també deixarà demetre. Sembla que la Televisió Espanyola té ganes de mm, perdre audiència. Però la pregunta és, els culebrons que feia fins ara... No, perquè diu un que ara fan Televisió de Qualitat. Ja no ho faran, perquè no, no. seria estrangera, també. No, no, diu que ho faran en espanyoles. Aquestes sí, eh? que són millors que les ve. Ui, ui, els misteriosos i l'aura. La forta, que s'ha fet amb els drets en obert de UB, uh, que han tancat a la farà el canal TNT, uh, però la farà UB. Um, fa, a mi, realment, em fa una mica de por que TV3 uh, tingui els drets a UB. Per què? Perquè, a veure... Uh... <sí> Fringe. Què passa amb Fringe, abans? Uh, -sí, jo recomano paciència a la gent. Perquè TV3 té els drets de Fringe i d'Amages que encara no ha més, Així com també la tercera temporada d'Oreix, que està en DVD i que TV3 no ha més I que tampoc ha més al final de la cinquena temporada de NipTab. Per tant, a veure, quan estrenarà UB? El 2015? Quan trobin la trinca, tindran un espai a l'agenda. Esclar, buscant la trinca i buscant UB. I res més que uh, Antena 3 ha comprat els drets de Glee, Modern Family i de Cleveland Show, que és o sigui, podem ampliar aquesta informació la, la setmana vinent. Doncs res que hem de deixar aquí, que ens queda en misèria per acabar el programa. Uh, Jacint, ens trobem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Marta, a tu també, que haurà més Avatar, eh? Sí, amb Avatar. Avatar. I parlant d'Avatar, jo mateix llinas i herbat, me comia viu i us deixo amb una mena de clon de Selendion que es diu Leonel Lewis que canta una cançó que es diu I See You, que és la banda sonora cançó d'Avatar. Fins la que no la cade. No I'd be true you when you through me in sensing a prayer in my heart that this dream never ends.